Etxez eta industrias beteriko hiria bezala ikusi oida irun, maina ez da hori bakarrik. Landa eremu zabala ere badu, eta 2000 jendetik gora bizi dira baserri horietan. Horietarik laurden bat irurogeita urtetik gorakoak dira. Hauzo horiek biziki urrun dira irun erditik, eta jende horri laguntzeko irungo erriko etxeak behemendi landa garapenarako elkartaren laguntzarekin, garaio zerbitzu bat martxan jarri du duela irurte proba moduan ezarri zen, baina ez zuten mantendu. Gendanitze baliatu zuten zerbitzua, baina badira ere izen ematera ausartzen ez zirenak. Karmere Torosa zerbitzuaren gidaria. Eh, hombre, hor izaten da, askotan, bueno, bazirritarra berez, autosofizintia zaiatzen da izaten, ez? Hor pen izaten da, ez baliatzea behar bezala hor zerbitzuetaz eta, bueno, pues, erabiltzen dutenak oso konten -so daude. Horendekan txiki bat egin behar da, zenbait e, txetara, zenbait baserritara iditzi, eta esplikatu ongi e, zertarako balio duen, eta behar ailek ere ikustia oza, ez, dutela, ez, ez dutela gelditu biharretzian, ja zarrak birelako edo, ez, atera, e, atera txetik eta betiko gauzak jarraitu egiten. Ez dutela izan e, arazoa e, komunikabidearen, ez? Bere mementuan oso pozik izan zen lanean karmele eta tristura handiarekin hartu zuen, berak zein baserritaran hitzek garraio zerbitzua bertan bera uztea. urte beranduago eta horreko probari esker, karmelek badaki zer espero dion lan honetan eta biziki pozik hartzen du aukera berri hau. Homre, mira, lana nik, oza, egia zanbar dut, oza, oso gustokoa dut e, bazerritarrekin, nire bazerrikoa nahez, <laughs> oza, beti ingur horretan ikinen, eta e, bazerritarra berez oso eskertua da den persona da, eta, oza, nertak dit non lezen, oso lan polita da, eta jendia konten dagozuk konten zaudelako, eta, bueno, nik uste guztokoa den gauza bat egiten duzunan beti alaiago, be, beti zure onena ematen duzu, eta nik uste aurrekoan egondu irenak, denak, deitu inditu dainak, denak ezta bakar batek ere ez ditezen kontrako deuz ere, zeuden, bueno, zoratuak, minorla, zoratuak. Beldurrik gabe deitu daitekeela aipatzen dute antolatzeiek, baita lagunekin kafe bat hartzera joaiteko ere. Batezera dineko jendeak erabiltzen badu ere, Baditu beste erabilera zonbait ere. Badira esaterako bere aurrak herriko autobus geltokira era emaiteko deitzen duten burasoak. Tolosak esaltzen digun nola antolatzen diren jendearen bila joaiteko. Irun leku ondia da, erria ondia da. Tegoal beste puntan zaudeta zaila da iristea ez? Eta, bueno, zailatu egiten gara rekorridoak antolatzea eta etxe batetikan baino gehiagotikan ba, furgoneta bete alizatea, ez? Orduan, hombre, komenigarria da, ali zan eskero, eta medikoaren datak normalian badakizkigu, eta horrelako gozak urgentia balima, urgentia da, Bine, normalian hori eh, adinako personak ez dute alako premiarik, ez, eh, urgentziasko premia badime dute familiakin egiten dituzte gozak. Pues bueno, aldeza eskatzea eta horrela bueno, gure antolamendurako, pues arraizago izaten da. Eortekan aparte, hori, eh, eh, zarrez aparte, eh, aurra asko ere eh, ibiltzen ditugula, zenbait emako umeak bat zer emako meak direla kortea zarduratzen deitu egin dute pues bueno goizean e, goizean aurrak e, autobus geltokitara edo bueno zenbait ere eskolarara bertara eramateko ez eh? zerbitzuak badut tarifa arrunt bat euro 30rekoa baina Gipuzkoako garraiotarako erabiltzen den mugi kartelaren deskontuak jasotzen ditu ere 72 centimotan uzten duena